un any, a Pequín, de cop i volta, va aparèixer una epidèmia. Quasi tothom estava malalt i no hi havia cap medicina per curar-la. La gent estava molt preocupada, però no podien fer res més que cremar encens i demanar a Chang'e, la deessa de la lluna, que els ajudés. Un dia, que era 15 d'agost, en el calendari lunar, hi havia una gran lluna plena penjada en el cel. Chang'e, des del seu palau, a la lluna, va veure la gent que crema encens demanant-li ajuda. Es va posar molt trista i va decidir enviar a la terra al conill de Hade, que tenia al seu costat perquè cureix la malaltia. El conill es va convertir en una noia jove vestida de blanc que aquell mateix dia va arribar a la ciutat de Pequín. Va començar a trucar porta per porta. Però la gent, en veure'l, de seguida li tancava la porta i no s'atrevien a deixar-lo entrar. El conill, pensa que pensaràs, no tenia perquè no el deixaven entrar. Aleshores se'n va anar a un petit temple a pensar. Mentre es pensava, amb el cap inclinat avall, va donar se que duia el vestit blanc. I de sobte ho va entendre. Clar, com en els enterraments, la gent va vestida de blanc. I ara a totes les cases hi ha malalts. Segur que quan em veuen els hi porto mals presagis millor provaré a canviar-me la roba. Aleshores, el conill de Hade es va fixar que al seu costat hi havia una estàtua de Buda vestit amb una armadura i li va demanar que li deixés. Després de posar-se l'armadura, va tornar a anar a trucar casa per casa. La gent em va veure el vestit així. Primer feia un bot espantats, però després, quan escoltaven, què podia guarir Malalties difícils el deixaven entrar. El conill de la lluna donava als malalts una mena de pastisset, rodó blanc i vermell que després de pènser els curava de seguida. El conill anava casa per casa i va curar moltíssima gent, però en veure'l amb aquella roba la gent tenia una mica de por perquè no entenia d'on sortia aquell remei màgic. El conill pensava, no puc anar vestit així, però què em poso? La gent li donava les gràcies quan el veien caminant pels carrerons. Veien que no estalviava esforços a curar malalts i tots li volien regalar coses. Però ell no volia res, només volia que li deixessin roba. I així el conill a cada lloc on anava es canviava la roba. De vegades anava de venedor d'oli, d'endeví, de venedor de verdures, d'actor d'òpera. De vegades portava roba d'home, de vegades de dona. Com que hi havia molts malalts i el conill no donava l'abast, es desplaçava en cavall o en cèrvol. O volava en fènix o en grua, o pujava a l'esquena d'un lleó o d'un tigre, per tal arribar a tot arreu als voltants de Pequín i a tots els llocs on anava, la gent li estava molt contenta. Quan el conill va haver de curar tots els malalts, estava molt cansat i es va posar a dormir sota d'un arbre. Mentre estava dormint, va recuperar el seu rostre autèntic amb dues grans orelles damunt del cap. La gent que passava per allí va veure una noia amb cara de conill i es va posar a fer soroll per despertar-la. En veure que havia passat, el conill no va tenir més remei que explicar la veritat i, com que tota la gent estava curada, va tornar al Palau de la Lluna. Però des de les hores ens ha... Cada 15 d'agost se celebra la festa del coní, per agrair al conill de la lluna que baixés aquell any a la terra a curar els humans.